Я з ним навіть не кохаюся. Так, дивлюся просто. Дивилась точніше, як у люстро, що постояло років зо п'ять. Люстро молодшого брата. Зовнішні соціальні прояви. Гра. Дякую за гру. Бляха, де подівся той Вася, якому я ганджу пробила? Глухо. Тільки лампи по нігтях світять. Зелені. Оленно оживає потреба нажиратись на зиму. Боюсь холоду, страх. Необхідний гіркий присмак мого параноїдального коханця. Привіт, Даню. Раз уже тебе згадано всує. Явка запхала фотку назад між сторінки щоденника. Він уже скидався на злоякісну пухлину, з усіма закладками і прокладками у вигляді знимок, видертих блокнотних аркушів, клаптів туалетного паперу, ресторанних рахунків, візитівок, здертих оголошень, роздрукованих імейлів, пасем волосся і шматочків чиєїсь шкіри, брехня. Брехня була там практично відсутня. Що дивно для Євки. Вона помацала язиком піднебіння, одночасно вітаючи потребу сходити постяти. Смерть у кредит. Книжка валялась поблизу того, що туалет, селін в оригіналі. Євка збиралась перекласти його українською. Та кому це нафік потрібно, казав Даньо. Ну, подумай. Скільки читачів зацікавиться якимось сумнівної якості перекладом французького письменника? У нас же взагалі на рік по 0,3 книжки виходить на душу населення. Тоді як в Росії книжковий бізнес на другому чи третьому місці? Їла я в сраку ту Росію», – похмуро відповідала Євка. «Я тут потрібна, я відчуваю це». Данію був скептичним. Євка не здавалась. Вона діставала ще трохи зла, ще трохи непокори і, що найгидкіше, байдужості. А потім її розривало від такої суміші. Їй блювалося піврічними депресіями і завислими поглядами, туберкульозними висадками і грибковими захворюваннями. Жагою параної, я люблю метеликів, і страхом психозу. Вона бігла в вересневі ночі збирати по дорозі ляльки, вуду під прицільними поглядами білих котів. Вона в четверте, в п'яте, в сорок шосте ненавиділа Даня і хотіла йому це сказати. Але телефон був зайнятий, поламаний, замацаний, трахнутий, недосяжний, непластмасовий, неймовірний, Амбівалентний, аморфний, гамперметричний, антагонічний, анефемний. І Даньйо, зовсім випадково, забивав собі цвяхи у ноги. Кров на стелі. Євка згадала, як човила комарів у Карпатах, як дружбан петя розмазував їх кишеньковим ліхтариком по білих стінах намету. Видовисько й насправді було показне майже як ноги в мазуті, коли залишається на шкірі візерунок від велосипедної зірочки. А потім його просто не хочеться змивати, бо вода навколо лише морська. Євка Байдуже перегортала решту морських пейзажів. Попсово і красиво. Класицизм минулих днів. Гайвазовична ностальгія. Бе! Мариністи завше були нудними, а їх музеї, русифікованими, хоча останні, мабуть, дурниця. Так чи ні, Аєвка більш любила гори, Карпати, Альпи чи Анди. Хочеш, Данію, вони будуть у нас за поліетиленовим вікном. Євка згадала про маленький літачок на два місяці, котрий вона намагалася окрасти минулого літа. Щоб долетіти до Монблану, ідіотка, Добре, що їх із Даніом попали в сторож авіаклубу. Пального однаково не вистачило б. «Прощай, красива смерть», – подумала тоді Євка. Даніові, схоже, було байдуже.